osoa etxetik kanpo. Ben ama, Agur. Larun bat arte. Ze, eta gaurrettza bazkaltzea etorriko? Ez ezin dut, lanera joango naiz eta han lankide batekin bazkalduko dut. Eta bihar etorriko zara? Ez bihar ere ez, medra joango naiz. Ze, bakarrik? Eez, Jon eta mirenekin. Eta etzi bazkaltzea etorriko zara? Ez sama einenezkoa da, Kuadrillarekin lesakera joango naiz. Baina larun batean bai, ezta? Bai, larun etorriko naiz eta lagun bat harriko dut. Ados? Ongi ba, orduan larun bat arte. Adio, bai.